Bigarren unitatea C: kanpotarrak gure artean bat. Ni Brasildara naiz, nik lehen enuen sagardorik edaten, ez zititzaidan gustatzen. Baina nire maztea hemengoa da eta sagardu asko gustatzen zaio. Orain niri ere sagardoa asko gustatzen zait, udan batez ere fresko freskoa asko gustatzen zait.